Легке, як слово вашої пасії. Не вагоме, не наче пір'я, що впало на ваше подвір'я і закотилось, як повір'я, перед його приходом у траву. Ви не бачили, як закочується повір'я у траву? І я не знаю. І Рибчинський не відає. Але що мені до цього, коли ми зараз з вами, голубенько, дбаємо про пікантне? Красна пані. Що може бути в цей кулінарний банкет пікантнішим, аніж жиле із кизилу? Не дивуйтеся і не питайте, чому. Як? Ви дотепер не зрозуміли, чому з кизилу? Боже, боже, як я вас замордувала оцими своїми байками, що ви навіть не здогадалися про ще один знак. Знаєте, усе воно у нашому житті знакове. Події, факти, люди, їхнє дуренство. А ягоди Зилу також знаковий натяк. Подумайте самі. В цю мить для вас загострено усе. Відчуття, чекання, мрії. А чи колись думали ви над тим, що плоди кизилу, може, якнайкраще відповідають стану людини, яка перебуває в очікуванні. Та навіть сам колір темно-червоний наводить на думку про високотемпературну природу вашого очікувального стану. А сама загострена форма ягід – це вам що? Не ілюстрація форми бажання? Так що відкиньте будь-які вагання і поспішайте зробити ще одну смакоту – солодке железке зилу. Ви ж заготовляєте і зберігаєте свіжі плоди кизилу так само, як і я? А це надзвичайно просто. У час збирання врожаю розстеляєте церату чи брезент під дерево. Легко струшуєте ягоди, які не змогли зірвати, не миючи їх. Розфасовуєте у поліетиленові мішечки і кладете в морозилку. Запевняю. Серед зими компот з кизилу дуже смачно, корисно і поживно. А для жиле ще краще відбираєте жменю дві заморожених ягід, промиваєте під струменем холодної води, розкладаєте у прозорі розетки і заливаєте власне жиле. Ви не забули, як готувати рідину для жиле. Столова ложка, настояного в холодній, кип'яченій воді – желатину, дві склянки вишневого чи іншого соку, розмішуєте на вогні цю суміш, не доводячи до кипіння, додаєте цукор до смаку і заливаєте ягоди кизилу. Навіть коли б ваш гість влаштував за цим столом голодний страйк, щоб перевірити міцність ваших нервів, він все одно не втримається, щоб не скуштувати бодай ложку, невинного прозорого делікатесу із гострими, як ваш язичок, червоними ягідками на дні. Та навіть у тому разі, коли ваш страйкар увесь вечір буде невмолимий, неначе сільська незайманка з минулого сторіччя, він поволі відтане. Як на останній десерт ви запропонуєте йому дві страви на вибір кабачкове. Варення або домашню фанту. Об'ювся об заклад, що він таки упаде, як свого часу турок під стінами Хотинської фортеці, чи московит під Конотопом. І знаєте чому? Та тому, що його роздиратиме цікавість. Невже ви справді надумали закинути на нього такий невід, що наважилися не тільки змагатися із його мамою, яка вміла робити все, окрім хіба що кабачкового варення. Але й кинули виклик у всесвітньо відомій фірмі, що спеціалізується на виробництві фанти. «Отоді, гарантую, ваш гість упаде пляцком», як сказали Бульвої. Іншими словами кажучи, тоді із вашого гостя зробиться просто млинець, о той, що перший – і завжди гливкий. Знаєте, я думаю, що коли б ви наважилися подати йому знак про курінь, аби лише з ним...